Mwaniyangu nukwamba wameshinda salama salimini mpenzi msikilazaji karibu kuifata tapabimba tunazana mkutasari wake. Kuna puti wa uhaba vinyo ajivya kiwanda brarudi ku tarafani bururi katibu tarafa wataka mawakala wa kiwanda hicho tarafani humo kuurejelea orodha ya ufanyi biashara wa bidha hizo. Na huko tarafa ni nyanzalakni mkwani makamba watu wa wili walikama tu la polisi usi kwa kama kijama tatu kwa tu za kubebelea mifuko ya kilogram takriban miambili za bangi na huko mkwani kirundoni kwamba kuamba araja wizara kawizara usi kanao chukuzi pia bea na uli wa kwamba kuamba bea usafiri bado ipoju ili halima futa kunde shia garitari kupatikana. Kwa haya na mingine yu karibu ni langu jina Moise Misago, mitiambongo zona Innocent, yuwa Radio Isanganiro, radio ya Mariviano. Habari kamili. Tukenza katika kurasa wa usalama ni kwamba. Watu wawili walikamatuwa jumapili usiku wakiwa na takriban kilo miambili za bangi kwenye kijijicha mugerama katika tarafa nyanzalaki ni mkwani makamba. Watu hao walikamatuwa na polisi kwa kushirikia kamati ya pamoja ulinzi na usalama kwenye boti ilukuwa imetoka jamuhulia mungano wa Tanzania katika ngazi ya polisi tarafa nyanzalaki wanarifu kwamba kesi yao ya mafumaniyo inaandaliwa. Haitha raia wanaomba kuwa makini na kutoa tarifa kila wanapona ghali inautia mashaka na kuweza kuatarisha usalama. Na tutoke mkwani makamba toleke ni bururi ambapo wanunuzi wa vinyuaji vya kiwanda brarudi katika mkwa wa bururi wanuniku. Ka kwa kwamba uhaba wa hizo sasa umechangiwa na visa vya uvumi wa baadhi ya wauzaji wa vinywaji hivyo ambao hauuziwa hawauzii vinywaji hivyo vya kwa muradhi hawauzii wauzaji wengine walejareja kwa ajili ya kuuzwa nje ya mji wa buri ambapo be, bado ipo juu Felix Nyongabo katibu tarafu wa bururi anasema kuwa anafanya kazi swala hilo ili kukatisha tama wafanya biyashara wa tabia hiyo. Ana waomba mawakala kiwanda brarudi katika mkua wa bururi kupitia orotha wafanya biyashara wa reja reja kwa sababu wengine hupokia vinyoaji wakati hawana hata uhakika wa mauzo. Na tutoke mkuwani burutore ke mkuwani kaskazini skazini Burundi ambapo raya wakazi wa mkuwa huo. Wana yomba wizara inasimamia uchukuzi kukumbusha tena beya tiketi ya usafiri. Kwa sababu maderevo wa teksi hudumisha beya juu ile hali mafuta tayari ya mipatikana kwenye vituo. Tiketi kwenye magari ya Aina Pro Box inasalia kuwa maratatu ikilinganishwa na hali ili kabla ya uhaba mafuta. Yani kutoka alfu kuminambili hadi alfu kuminatano kwenye safari ya kirundo hadi ngozi Hata beya zingine zimesalia juu Na wakazi wakata ya kinyami karibu na kituo cha polisi cha mkua ngozi Wanalalamika kufuatia harufumbaya inaotoka katika kambi ya polisi Wakazi wa eneo hilo wanahofia kupatwa na marathi ya na harufu yombaya na kuomba ulinzi wao. Polisi na idara ya huduma ya afya ya mkuwa ningozi wanapanga kukutana ili kurekebisha swala hilo. Bada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Ikiwa ni sasa 7 na dakika 25 tuendele na tarifa hii. Timu ya Taifa ya Burundi ya Mpira wa Mikono ya wachezaji wenye umri uleutine miaka kuminatano. Jumapidihi ilichapwa na ile ya Misri kwa alama 66 kwa 22 katika mechi ya kuwania kutinga hatuwa ya nusu finali ya Michuano ya Afrika ya Mpira wa Mikono inaupigwa mdini kigali. Mechi nyingine ilikuwa kati ya Rwanda na Morocco na kumalizika kwa Rwanda kushinda Kwa alama salasina tano, kwa salasina inne, finali itamenya, itamenyana na Rwanda Nchi, Mwenyeji na Misri, jumane Jumanehi, Sasaba, Mchana, Sazakigali. Kocho wa Burundi ni Mubona, Floriber, anayomba wizara, inasimamia michezo, upatikanaji wa Mikeka ya Synthetik ili wasili Burundi toka mwaka 2017. Kwa ajili ya mandalizi mazuri ya michuwano ya kombe la dunia mwakani ambayo tayari Burundi imefuzu. Hakika wachezaji wa mpira wa mikono wa Burundi wanalamika kuchezia wanj, uwanjani uh, na mpira ambayo hawaja zoya. Na katika kurasa wa sheria ni kwamba mwaka wa sheria wa 121212 ambayo mekamidika mwaka. Mwandesha mashitaka nchini kote walachia uhuru kwa muda mahabusu kesi zao zikiwa bado kufika mbele ya mahakama wapatao miatano. Yelfamishwa ijuma wiki jana na mwandesha mashitaka wajamuhuri sirvestre Nyandui alpokuwa mkuwani gitega wakatu wa uzunduzi wa muaka wa shiria wa alifumbili ishirini ambili kuelekea alifumbili ishirini na tatu. Aida miungu ni mwa changamoto zinakabili sekta ya yeshiria kuna uchache wa fanya kazi na mwenye shamba shaka kwa jamu mwenye shamba shaka mkuwa jamu hurisivustre nyandui anawataka maakimu pamoja na majadi kuchukua tuwa zinazofuata shiria. Na kwa kuhitimisha taarifa ya bar ni kwamba ununuzi na ujenzi wa nyumba za familia zao ni miongoni mwa michango ya wanawake na wasichana wanaofanya kazi katika nchi za Ghuba baadhi baadhi ya baadhi ya, ya wale na wenye asili ya mkoa Rumonge wanasema wameridhika na kuwa na nyumba zao na kuwa wajasili ya mali, jambo ambalo na thibitishwa na Jeremi Bizimana katibu tarafa wa rumonge. Mengi zaidi junae, Omer Nduwayo. Furaha kwa wanawake hao na wasichana waliotumikea katika inchi za warabuni ni kufauru kujikimu kimaisha kwa kujinulia viwanje vya kujiengea na kujiengea nyumba za kifahari wakati ambapo hapo awali kabla ya kuenda huko walikuwa wakiishi kwenye nyumba zinazoweze kwa nyasi ila kwa sasa wakiwa wanaishi kwenye nyumba za bati wengine wanaeleza kufungua maduka ili kujiendileza zaidi maendeleo The oh. Yanayoshuhudiwa na viongozi wa serikali za mita Zakata Centre Rubin hayamba amba pamoja na rukinga Nakubainishwa na, na jeremibi zimana katibu tarafa rumonge Anaijuza familia za wanawake na wasichana Wanawajirusha uarabuni kupiga hatua kimaendeleo Katibu tarafa anawataka wasichana na wanawake Wanjenia za kwenda uwarabuni kueshimisha sheria Na wanapofika huko wasichana Aji fanye kusahau lengo walilotumwa bali kulitimiza kwa maslahi ya familia zao. Shukran Omer Dua turejele tarifa bariki kusimua kwa shirika wa alifumbili sina moja ambao amekamilika na wandeeshwa shaka nchini kote wakiwa la tia huru kwa muda na kesi zikiwa badok kufikia mbele ya mahakama mahabusu mahabusu apa tawanyetano naye aliyokuwa amefahamishwa ai Jumau kijana mmoja shambashaka mkuu wa jamhuri Silvestre Nyandui alipokuwa mkoa ni Kitega wakati wa uzinduzi wa mwaka wa sheria wa 2022 2023 tumsikilize katika tafsira ya Alexis Roye Romewalde Nwabivuze Tariki ya nuru ya Republikayu Burundi Deresha waya kugendura na mapark makuru yose Idara ku yamashataka nchini Burundi ilifanikiye kutembeleya idara zote za mahakamani. Hapo tuliweza kuchunguza shughuli za makatibu wa idara za mahakamani, kulikibisha dosali tulizokuta na kuwapa mwongozo katika kazi zao. Katika kutembeleya magereza waendesha mashtaka, walifanikiya kuachia huru kwa muda wale ambao hawajapandishwa kizimbani. 551 ifahamike kuwa ni shughuli za kila siku ni kwa sababu hiyo tulihimiza vyombo vya usalama na kuendesha mashaka kuzingatia mwongozo kwa wanaotuhumiwa makosa ya kawaida waripoti mahakamani wakiwa huru hata warakie kufungua kesi hizo mahakamani tunawakumbusha kuwa kuweka jela mtu ambaye hajapatwa na hatia iwe hatua maalum kama ilivyoko katika sheria hata hivyo tukithamini makosa yanayokithili na kuangalia hata waathiriwa kuwa inaturazimisha kusimama kati ya mtuhumiwa na mwathiriwa ili kutazama endapo wote wanastahili kutendewa haki la civio inaweza kuyumbisha usalama kwa hiyo swala faini kwa baadhi ya faili tumegundua kuwa ni pingamizi kwa zoezi la kuashi huru kwa sababu baadhi yao ni maskini wasioweza kupata pesa za kulipa Kwa saandwe kumadosi ya mga mne arinamba mnyi kukwajawa fundswe kukoba mne usangari vanao ni kora vada shuvara kuronga chowari. Huyo amesikika ni mwendesha mkuu mkua Jamhuri silvestre nyandwi na amifamisha pia kwamba miongoni mwachanga motu zina kabili sekta sheria kuna uchache wa wafanya kazi. amewataka mahakimu maakimu pamoja na majaji kuchukua hatua zinazofuata sheria. Na huko nchini Kenya ni kuamba mahakama kama kuya nchi hiyo ime kama raisi wa... Uh, kama mshindi wa uchaguzo wa raisi William Ruto baada ya malala miku ya na mpinzani wake Raila Odinga. Na hadi hapa mpenzi msili zaaji ikuwa ni sasa 7 dakika 32 ziada sinasipo kwa tuuni kuita machia hii. Nuhashkuru nyote ambao metega sikutangu mwazadi mwisho. Ni mshiku piafuni François Akimana languji na Moise Misagu na kutokeni mchana mwema kwa herini.